A jövő legnagyobb emberi felfedezése az emberi intimitás felfedezése lesz mindazokkal a más létmódokkal, amelyek velünk élnek ezen a bolygón. Tomás Berry, The Great Work, Our Way Into Future, Bükki Tamás Aila fordítása. Apámnak, aki épp akkor indult hosszú útra, amikor ezt a könyvet írni kezdtem. Meglepődtél, amikor mondtam, hogy a jóga nem vallás, és akkor elmesélted, hogy a természetben felfedezted Istent. Jó, hogy túl téren és időn, amikor csak szeretnénk, találkozhatunk.